І немає копійки, щоб готуватися і вступати до інституту. Є лише невиразні мрії про журналістику. Редактор райгазети, жаліслива жінка, набирає номер обкому партії, розмовляє з інструктором відділу пропаганди та агітації. Боже, хоч би ж згадати прізвище, таке смішне прізвище. Ага, згадав, перепеча. І другого дня він уже в кабінеті перепечі. Портфельчик між колін, на портфелі картузик, а за столом маленький, лисуватий уже чоловічок у чорному кітелі і в окулярах з дротяною оправою. Круглий. Тоді носили лише круглі окуляри, отакі, як на цьому діткові, І такі ж сталистого кольору макінтоші, і ширококрисі під кольор макінтошів капелюхи. Маленький лисуватий чоловічок у чорному кітелі, уважно розглядає його і мовить.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 Подихаємо свіжим повітрям, по весь день така крутанина, уже не маю сили. Узяв його попід руку, повів до виходу повшвейцара, швейцара, що дивився на Ярослава співчутливо, здогадувався, мабуть, повз групку захмелілих мешканців готелю, що вийшли з ресторану, повз молоду пару, що цілувалася в закутку між стіною ресторану і автоматом з газованою водою. Щастить людям. Їх ніхто не одриває від цього благословенного заняття. Навіть міліціонер, проходячи мимо, снотливо одвертається. Боже, за що ти мене караєш? В таку хвилину послав старого перепечу. Швидше, швидше, Маргарита його чекає. Дочка ваша, Ярославе Дмитровичу. Де? – стрепенувся. А з вами йшла. Дочка, вчиться чи вже працює?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 Може, більше запитань не буде? Так-так, це добренько, що двойко діток. А у мене вже троє онуків. Час іде, час іде. На пенсії я вже давненько. Працював ще трохи у відділі кадрів облепонкому. А тепер домую. Дачка в мене, в садах колективних. Гребуся в землі, наче курка. Але воно й добренько для здоров'я. А у вас дачка є? Є в мене дачка, машина, усе в мене є. Нема лише часу, закручений і замучений. Смикають у різні боки. Газети, радіо, телебачення, громадські доручення. А треба ще ж колись і книги писати. А тут ще й я з своїми дідівськими балачками. Даруйте мені. Даруйте ви мені, що не запросив вас на прем'єру. Не встиг. Репетиції, зустрічі з читачами, ділові переговори з керівництвом театру. Хочуть, щоб спеціально для них п'єсу написав.